csak annyit, hogy holnap biztosan vissza kellje jönnöd. Ismersz Bella, jobban is a kelleténél. Köszönöm. Bella elvonult, Lale pedig a pultra hajolva Gitára merett. Tudta, hogy a lány látta, hogy bejött, csak játsza a szemérmest és leszegi a fejét. Gita egy ujját az ajkára nyomta. Laléba fájdalmasan belehasított a vágy. Azt is látta, hogy a Gita melletti szék cilkájé üres,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 Nem érkezett transport sem Auschwitz-ba, sem Birkenauba, és a her doktor sem kért a segítségét. Lale Leonnal töltötte a délelőtt. Megvesztegette a hetes barakbeli régi kápuját, hogy vegye vissza Leont, mert Laléval fog dolgozni, ha megerősödik. Lale Leonnak adta az ételt, amit Róma barátainak, illetve gitának tette a továbbosztásra. Mikor Lale magára hagyta Leont, Barec után utána kiáltott: Tatuvírer, hol voltál? Kerestelek! Azt mondták, szabadnapon van. Hát már nincs. Gyere, dolgunk van. Hozom a táskám. Ehhez most nem kellenek az eszközök. Gyere. Lale Barecki után sietett. Az egyik krematórium felé tartottak. Uttal érte az ört. Hova megyünk? kérdezte. A góc? nevetett az SS. Maga nem aggódna? Nem. Lale melkosa összeszorult, alig kapott levegőt. Futnia kéne?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 itt két fogolynak ugyanaz a száma. Meg kell néznünk őket. Biztosan te meg őket, vagy az EU-nuk. Meg kell mondanod, melyik-melyik. A vörös téglás épület felderengett előttük. Hatalmas ablakok álcázták az építmény funkcióját, de a kémények mérete igazolta rémséges valódi feladatukat. Két SS áltan nyitott bejáratnál elviccelődtek Bareckivel, laléról nem vettek tudomást. Az épület belsejébe egy csukott ajtóra mutattak. Barecki és Lale elindultak. Lale körülnézett. A szeme előtt Birkenau halál útjának végállomása. Látta a reménytelen helyzetű Zonder kommandót, készen arra a munkára, amelyre soha senki nem jelentkezne önként. Ők hordják ki a voltesteket a gázkamrából be a kemencékbe. Lale a tekintetüket kereste, a tudtukra akart adni, hogy ő is az ellenségnek dolgozik.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 Bareckiből kitört a nevetés, és hátba verte a lét. Ne, nemész előre! Nem! Menjen csak ön! felelte a le. Ragaszkodom hozzá, tatuhírer! Az SS szélesre tárta az ajtót, és beléptek egy barlangszerű terembe. Holtestek, mesztelen holtestek százait töltötték meg. Egymáson hevertek, halomban végtagjai kicsavarodtak. Halott tekintetek meredtek a semmibe. Férfiak, fiatalok és öregek.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 Az őr mindkét kihűlt karra felírta a helyes számsort. Lale nem kérte engedély, csak felkelt és kiment az épületből. Barecki kint érte utol, ahol előre görnyedve levegő után karkodott. Barecki bár pillanatnyi hallgatás után megszólalt. Hol vagy? Nem. Kurvára nem vagyok hol. Ti rohadt állatok. Mennyit kell, még meggyilkolnatok közülünk? Átom, felizgattad magad. Barecki csak egy gyerek.